Rugăciune pentru trăirea tainei datornicului nemilostiv. Doamne Iisuse Hristoase, judecătorul cel Dumnezeiesc, Te iubim, Te slăbim și smuțnim, mulțumim, fiindcă pentru noi, parabola datornicului nemilostiv ai rostit și să o facem cu multă iscusință ai rânduit. De aceea, datoriile datornicilor noștri, au crescut și să ni le dea sau au abținut. Să ne înșele, să ne fure, să ne minte, să ne mintă, nu s-au temut, fiindcă Duhul Lăcomiei în ei a intrat. Cu obraznicie, dreptul lor la furt l-au strigat, l-au arătat și l-au practicat. De aceea, Doamne, de toate păcatele, nu numai pe noi. Ci și pe cei ale celor pentru care noi ne-am rugat, le iertat. Rugăciunea domnească am putut-o rosti încetat și ne iată nou greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, ca un semn, ca o măsură nefăcut, să o privim și în toate gândurile de mânie, ură, răzbunare, dreptate în noi, le-am păstrat, pentru ca tu să le arzi dreptat, am așteptat, am așteptat. Doamne Iisuse Hristoase, judecătorul cel drept și Dumnezeu. te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă pentru parabola datornicului nemilostiv ai rostit și cum să o facem când să iubim pe dușmanii noștrile porunciți, de aceea când patimile trupului, Duhul rău în noi ne am mulțit tu, cum să-l cu postul, privegherea și rugăciunea, ne Când pe cei stăpâniți de el, Duhul rău împotriva noastră cu război s-a pornit. Doamne, scutul tău cel nevăzut al harului, peste noi l-ai povărât și să aducem rod atunci când vrăjmașul ne-a prigonit și ne-a lovit tu ai rânduit, Doamne Iisuse Hristoasim, judecătorul cel Dumnezeiesc, Te iubim, Te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă pentru noi, un destin de mucenici ai inimii, ai pregătit. De aceea, pentru noi, parabola datornicului nemilostiv, timp de două mii de ani, ai săvârșit. Când toate neamurile de tălhar Peste noi au năvălit, Ne-au ucis, ne-au jefuit Și dreptul lor la tărhărie L-au răcnit. Timp de două mii de ani, în tăcerea cea mai adâncă, Neamul nostru sub l-ai ținut Și l-ai primit. Să aștepte îmbrăcată în straile Albe ale mântuirii, Sfințirii și desăvârșirii I-ai Să nu ceară dreptate, răzbunare, Judecată de la tine ce să tacă, pentru ca treptele de săvârșiri să le urce și prin poarta oilor să treacă, căci un destin de mucenici pentru neamul nostru ai stabilit.